Sí, sí. Ya graba. Ya graba. Vale. A ver, a un poco. Ay, ay. Hola, A Hola. ver, a ver, a ver. Vai, vai, vai, probando, probando, probando, probando. probando. Probando, probando. Probando. Ver, eso, eso, eso, probando, probando. probando. Vale. Ingodnik Orkeszpena eta Orkestuko Orkestuko Tanderbe eta gero zuen gauzea, ¿vale? Vale. así cosas su amapuraza. Osmuteo, osmuteo así para empezar, estamos seguro. Ven vale. ya, ven ya, después te quedamos a empezar Cuando oyéis música uncha, ahora mismo empezamos Vale, ven ya, eh, ¿qué, te parece, ¿qué te parece si al empezar hacemos o sea, un gueto ría? Que, ah, si, sí, notara, sí, sí, pues, sí Bajas, subes me, música, bajas Sí, sí, sí, os dejo hablar y yo voy jugando con el volumen sube, Vete subiendo y bajando música mejor. Vale Cuando quieras Voy a empezar a cantar Baixo, ongietorriak, e, saio berri ontara, aspaldiko partez e, gure irrazitxikerra, e, ba, jentes gainezka dauela, eta, bueno, posa emote Eta, saio barri batera, ongietorria emondai deutxuegu, saio barri la kuadri deko izena, eta, ba, bueno, ba, lehen lelango, ba, e, bueno, gidar izango garen, e, Ander eta bizok, Ander, arrastion. Ai, arrastzat Eta, ba, bueno, ba, kuadrilla, orkestu, zaitezie, amapola. Arratzalean guztioi, gura kuadri gara, hilabetan baten gutxegoa labera, programa bat egingo dugu. Gure eskolan, gerazgen laioten gara, plastikoa buruz itxe egiteko. Eta gaur zuei, plastikoari buruz itxe ingo dizuegu. Aztera goaz, lehen dengoa gara. Ni amapola naiz zamaika urte ditu eta asko gustatzen zait kirola aitea. Ni... Niar naiz amaika urte ditut eta azka gustatzen zait bidaiatzea eta giro eta futbolaria naiz. Ni naiz amaika urte ditut eta azka gustatzen zait dantzatzea eta leku berriak ezagutzea. <tusurra> Kaizo ni june naiz amaika urte ditut eta futbolaria naiz. <tusurra> Kaiso, ni ju, june egun naiz, futuala, eta futbola gustatzen zait. Kaiso, ni lide naiz eta asko gustatzen zaiti geri egitea eta bida jatzea. Kaiso, ni paul naiz eta asko gustatzen zait margotzea. Eta braiñaz deko Iartasiko da Eta buruzbera musika Buruz bera abertzera jarriko dugu Ni Ni de mano abriendo camino de día. <risa> microbulo... Bueno, argespenakinostean oin igual edukina eh, sartu baino lena u abestitxo bat finikogu estako herria. Bai. Ia nike entzunde deko zerrendatsu be deko zuela infinitez buruzbera da sein. Un chamburuzbera ia ba joangoa abestizegas eta ia finikoga gauseka edukinekaz? Eh, bai bai. Ia ba mentzator untzan buruzbera Eta baki dizu egun, nahi, ba, nahi ezkero eh, deitu nahi badozuen. Ba bederatzi lau, laubi bat, saspi 0, 0, Berriro, bederatzi lau, laubi bat, saspi 0, 0, Nahi ezkero deitzea eltozu ere deitu. Eta blaen plastiko ari burun hitze egiten nire hartaziko da. Gare soba? <coughs> Zigurrezk izuek behar dakizuela e, zeintzu diren bos kontenidoreak. Lelengoa horia plastika botatzekoa da. Urdina, kartoia, paper eta abar botatzeko balio du. Berdea behar adok kristala. Marroiai, janaria eta zerbileta zuriak botatzeko da. Eta grisa organiko ez dena botatzeko da. Eta orain, izaro. Eh, baina, Isabel, así, si baina ahorretik, lasai, lasai, canta y ahorriko dugu. Lasai, lasai, un chacoa. Kantaderra bueno, kanta guztean e, gogoratzen dizuet berriro e, irolako e, telefona. Bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, iruro ogei. Parte hartu, eta orain, izaron. Kaizon, e, arropa botatzeko ere kontenedore bat dago. Beharrez dugun arropa edo txiki naukagun arropa kontenedore horretara botatzen dugu. Gero arropa hori beste pertsona batzuei emoteko. Kontenedore horretan objektuak ere bota daitezke, liburuak, hostaioak, horrela beste pertsona batzuei lagun... laguntzen diegu. Eta orain junebe. Baina azkarrago, kanta bat ipiniko diz... dizuegu, erori, izarorena. Zer <tien falen> Gogoratu, deitu irula irratira, eta orain, june. Gu plastikozko poltsak erabiltzen ditugu, ezta? Babe gira, zer ez ditugu paperezko poltsak edo telazkoak erabiltzen, edo txetik ikartzain ditugu. Eta edo zer materialezko poltsak birsiklatu daiteke. Gogoratzen dizuegu, irula irratira deitu. Guk hartuko zaitu. Teo. Basandego. Eta orain June. Uh. Gu plastikoa lurrera botaz gero kutzatzen ari gara. Plastikoa dakigun bezala itsasora doa eta gero arrainetara. Uretako animaliak plastikoaren plastikoarekin itotzen dira. Horrelak jarraitzen badugu, arrein guztiak dezagertuko dira, eta hogeta 2% janariarena galduko genuen. Adibidez, dordokak zaretan geratzen dira. Fokak burua plastiko estaltzen dituzte. Plastiko gehiain haitzazorra doa, eta sandudan bezala animaliak plastikoekin itotzen dira. Plastikoz koitzazok eta Plastikoa itzaz eta ozanoen menpe daude. Itzaz hartzetan askotan plastikoa aurkitu ditzakegu. Eta orain, zerotika bestia. Iunarkialtu bazuakhelbarrie ta itzu guredo mutuak denak ez berdinak eskubide berberak gorputze eta izaera bakarreko gaku nor bere burua mailatu Nik baradakitzen nahi du Eta orain, gure lide lagunari zarrera mango diogu. Kaixo, astu baino lehen, gogoratu daitzea irola irratira, mesedez, animatu zaitezte. Bueno, guk plastikoa lurera botatzen dugunean, aizeak itzazoran amaten du. Gero arrainek guk gu botatako plastikoak jaten dituzte, eta azkenik guk jaten dugu arraina. Horrek esan nahi du guk botatako plastikoak guk jaten ditugula. Horregatik ezin dugu plastikoa lurrera bota. Eta orain gure Pau Lagunari emango diegu zarrera. Bai, yes, askerka asko, bueno. Badakizu da, ba, ezen bat hartatzen duten plastikozko botila batek desagertzen? Eh, pues, ni ez dakit, ni usta pues, eh, berrogei, ber, bost urte edo ez eh, Ni berrogei tamar urte esango nuke. Bueno, pues miga urte tarratzen du. Bueno, urte a la Hori super guau da. Eta poltsa batek ba ez da kite. 50 urte. Bost urte bi. bat. Eh, mar que zango nukete. bat. Boste urte. Ez? la Mi... pista. Ana ba, urte. Poltsa baino gutxiago. Nai asko Mi... gutxiago. Ni usted Eunda um, berrogeta amarr urte. Eunda berrogeta amarr urte. asko da, eh? Horregaitik urte asko dau, daude eh, dozein animaliak jateko. Eta orain errepidean kanta. Zeta taldearena. Sortutakoa, azaldu ez inesko sentimendua Musikaren itzalean, dantzalekua, musikaren doiua Erri harteko loturan, eragin bezala Gure barneko griñak, konpomu gitzala Azaleko lixkarretan, laguntza askoa and don't you want Eta orain, amapolak itxe, amapolak itxe ingo du. Ez aztu deitzea. Habe, guglarra betzun gure herrian plastika batzen dugu lurrekoa botatzen duguna. Eta animat izatez zuek ere zuen herrietan plastikoa batzea. Bueno, kuadria, ba oin nideko daz... Eh... Esplikau dozuen gaiari buruz galdera pare bat ingotxu bai? Vale, Le da vale a, perfecto Lehenengo da, ia hau esplikau dozuen guztie, zuok zuen etxeetan egiten dozue, bai, bilsiklatuten dozue, eroate, ba. eroaten dozues e, erropak kontenedore tara Edo esplikau bat urtxu bai, zuen kasuek A ber, pues nik hori plastik hori basuena, pues baietan dut, pero a ropa normalan, pues motu dutzen nire lengur zineieta Ba, ni bebai plastika nahi dudot eta, pues, eh, nideko daren esne bat txiki bat, pues, eta nina zen esnezka, pues, eh, eramatu dut zideet eh, izarokasen dugu egin kontenedorera. Ni bai normalan egiten dut eta hori arropana batzutan ematen dutzen nio aizparri eta beste batzutan eh, kontenedorera. Ni, pues, ni familiarrak pasetaz zide niri erropa eta nik eure egiten. Pues, Ba, bueno, pues nire txan dugu asko eta arroparen kontuan eba, e, edo ni ematen nire dire e, lehen guzuei edo, edo eskolan guri ematen dutzen ez batzuk, arropa betetzeko eta rateko leku pobretara eta bez pues, betetzen dugu, baina bai, berziklatzen dugu atxan. Ba, ni nire txan berai berziklatzen dut eta nik arropa ematen otzen, nire lagun bateri, zen nideko neba bat kea mutila eta hori Bueno, pues nideko eta nahi txiki bat eta pues nire arropa gehiena emote dutze duerari Eta bestela, eh, pues botatzeot edo zaborrara, edo bestela eh, eizte dutze nire lagun baten nebari o Eta, ia, bigarren galdera da Zuek la sari txuko aksari, Et, yeah, ah, bueno, bai, vale, eta ana morgakoa. Ni Larrabetsukoa. Baina naguz eta zuek ze pentsetatu duzue Larrabetsu dela herribet asko birziklatuten dana, Gitsi birziklatuten da edo zer. Zelako herria da Larrabetsoa. Ni ustez, pues depende pertsona edo ohiendeak, pues adibidez, e, Googleko urte algún batzuk mutilla ez se llega a birziklatzen asko, baina nik, osea, Googleko urte pues bai birziklatzen dugu naikotzo. Ni hini? <laughs> a ber, bez, pues, egu e, birtik latzen dugu, bai birtik dugu, eta maporak ez dauen modan, ba, gure herriko batzuk bez, niten mal. Baina mal. E, ba, nguzte dut, gehiagoenak birtik latzen duguna, baina ber, egun e, moda daeran erik eiten duen jendea. Eta batzuk lurrera gotatzen dute plastikoa. Ira ustez, larrabetxu ez da horrek herriak e, zaurrazko dagola baina. Bai, bazoaz, eskina batentak bai igual, pos, topetan da zu, edo zer. Biz, pues ni larrabetxu ez da dela herri, e, konpare eta beste herri batzuegoaz dela, ez dela herri oso, oso zikina. Baina bai, amapola e, eta iart lagunek esan, dazkue, esan daztien moduen. Eh, pues, dauz pertsona bat zuha, betatzen nauri ezela gauzak lurrera eta eh, pues, larrabetsun bertan, igual ez doz aurkitzen hain bat plastiko, baina basoa zen xarrikola kobiretik dauz furgonetak abandoneta eta dauz plastikoak hortik botata. Nik ustaz berdina zen, larrabetsu ez dauz hozikina baina baten bat kezikintzen dugu asko, baina besteok Gar da gara garbiagoak ba edo Bueno, ni ikuste hot jende eh, asko ez deuela eh, Botatzen eh, plástico hori lurrera Baina dibes gazteak eta Pizkabate diteko tontoan Eo dugu aia, no? botatzen deuriez Esate dure tipo Ez da kitapur bate Lagunekin dozienan pues, Botatzen deuriez gauzak lurrera Vale, eta Bueno, esando sube Sakarra ikuste hozubela Según eh, risetan eta eh non ikuste oozue gehiago e, bai edo kalietan errekak zelan ikusteo oozue san sikin dauen garbi dauen e, e, basura, basura guneak edo kontenedorrak eta horrekunio ke sikin dausen animalie baekie beren bere leku ibilteko zelak ikuste oozue hola nekologia aldetik e, larra etxu? Ba, nire ustez gehien bat egoten den lekuetan plastikoa, pues, ustez bebai dela mendiean gehien bat, bueno, edo da buenean lekuan zuaitzak eta gero ebai kontenedoren inguruetatik, pues, egoten da bebai. Eta gober bai adibidez jendea gehien egoten den lekuetan, adibidez parketan edo plazan, pues, egoten da plastiko naikotxo. Ver, pues el eh, mía, me parece que es en el moldean, bai kusato lan eta parketen dauspipapi joa bes dau hartzen adies eh deko lagun bat gainan se beran eseuzekin zen eta pues horia oso ona aturantzako pues ama polea que sene umbeltiña eh Beno, ni uste dut, eh, nahiko garbi dagoela, baina igual leku batzuetatik. Aber, eh, eskolako parkean eta uda nahiko egoten zen, baina nintze daugarbi hau. Baina bai, hostiraletan eta pipako den direzioartezan dagoen moduen. Eta bai, eh, piztina handoan dausen duen amakak egiteko leku bat eta... Pues, horto buen no larra, pues horto ahí agotan da plástico, naikotxo. Ni le gustes larra betxo de rigarbi bada, baile, pues según seskiñatan, pues, ba que su gastea, pues, tabernan no oestean, pues, ba la, que su gastea. Bueno, pues, eh, nik zakarra eh, ikusten doten lekuetan da paperontxe andoan, pues, desde agita mamak, edo, jendari kostetan da cola bolsa bolxa, sulora, E, Isten dugu hondoan eta hori pues, usta danak dakikun moduen e, e, furgonetak ez dugu hartzen, hori kontaminetan dugu. Eta gero niretsan dugu erreka bat, eta bezina pues, e, bat justo horkeeko etxeganean, eta ara batatzen dugu gauzak bezina, batatzen dugu. Bale, janari igualez du kontaminetan asko, baina botatzen deuz zerbiletak eta nik ikusi dut eta dauz kortxoak, jamperspillo bat eta gero gube bai bariko eta e, goaz e, gure eskolako parkera eta em, egoten dire asko eta uz plastiko asko. Ba, nik ustaz bai, larrabetzen dara igarbi bat, baina leku batzutan dabelea plastiko asko eta em, jendeak, E, Batatzoz frontoian pipak eta holan, baina nik uste dutke gehien egoten dan lekuetan zaborra e, dala eskolako parkean. Edo bebai batzutan, pasatzen da kamioia hartzen e, kontenedoreatetik basura, batzutan hartzen dut zarto eta botatzen dut lurrera hortzeta, orduen gelditzen da lurretik horreta geroa izakera maten deu. Eta hori... Bueno, pues Nick, eh dan un antzekoa, se eh? jendea gazteak egoten diren lekuan egoten da gida, nez eh, parketan eta plazas eta plazasan hor egoten dire jaten paketeak eta gero botatzen deuri ez. Hortik eta pues eh, hola nustan deuri eh? Zondo, oin eh, atalaz pasaukoa eta badakizue domeka honetan segundan, ezta? Danopak pa ba, ezue? Martxua ba ba ma sortxi. Eh, bai, emakume neguna. Martxua sortxi. Martxua sortxi. Emakume langilaren eguna, ezta? Bai. Bale, ba, zer ba ba ba du... Esan, esan, june. Ez, es, ez. bale. Bai, jar, venga, bai jar, esa e ba esan, esan. Eh, Eba, em... Zuek dakezu eze gaiti kolore morea? Ah, ez, esan? Haber. Ba, koloren marea da, explikozko gurean derei nioak. Em, ba, em, emakumeak lehen egiten zerrien lantegi baten lan, lan sortzen eta, eta nahi zerien horren dutzen dutzen gitzi hau. Eta arduan, em, ba, jefeak em, ez dutzen hemen, pues, e, egunik libre eta azkenan nahi zerrien grei ba. Eta urrengo eguna esala martzoak sortziena zirela ba, e, lanera e, emandotzien zua lanari eta bail jiren emakume asko eta e, morea da zetelak ziren moreak. Eta hori. Oso ondo, oso ondo iart zure asalpena. Bale, amapolak eskatu dago, haber, amapolak? Aber, pues dakizuen bezala eh, oingodomekan da martzoak sortzien dela emakume negunan, uno. Eta orduen, eh... <risa> eta pues guadibidez eskolan, pues como Domekan ez dabe eskola, ba astelendean gu, pues eindoguz lore batzuk, ke jartzen de uh... egunak, ilabeteak urteak, morez tintatu. Eta pues hori eindogu lore batean eskosein de gure eskolan. Bale, haber, e, bi juneak, bi june be, lehen lango? Gogoratu, ez da ez, inderkeriari ez. Oh, Hoize, eta june? Eba, eh, martxak sortzi nahi dugu esan be bai, holan, eh, askotan ikusten dugu telebizten eta erazoak, jadio esengortan hilire, tal pertsona eta normalean erazotzen dauriez neskak mutiak, oza, mutiak erazotzen dauriez neskak, eta bez, em... Eh, Olan, ezako ez gustan inori eta e, al final, e, bai, gauz murri zten, baina e, dara zolarri bat. Bale, eta bintxe, lide gazamaituko gu eta aurrengo eta eskatuko gu, abesti betostean lide ostean, bale? Aber, lide? Eber bai, futbolean gertatzen da berdina, e, e, gehiago ikusten dugu mutilena, neskena baino eta, ba, e, futbolari gehiak eta e, mutilak deki eskromoak, Balón de oro, eta horrek mesieta. Eta, neskak ez deki es de baina, ni nahiago neskena, ze, nina ez neskabate, eta pues, ez dakina, neskena. Eta, eta bebai, porque adibidez nigu tiendez, nahiago do, ikusi neskak enla jolazen futbolera. Eta, eze, eta... pues, eze, eh... pues, Bueno, bai, eh, adiez, eh, gehienetan dire mutilek oran dauzenak kromoetan eta etan nipoz, pues, eh, ez da nazelako neska eta gustetan dauz ez da zelako gehiago neskak dau ze, adiez, ez dauz bez kromo horik neskena eta mutilean atratzen hortero bat eta, eta adiez, eh, neskak jolazten dauriek gehiago eh, lezamen eta bat zen eh, batzuk, Azalai dikeko gure Egon ziren batzuk aldetikekoa guren eskolan eta pues e, egin dotsegun galderaketan. Laitei Eta orain ipinikoa besti bat nire gorputza da. Meri zu Liti chusia, árgalodi y unarquía altu basuja. El barrijeta ichu, gurido mutuak, denak kez berdinak eskubide berberak, gorputz eta izaera bakarre cogaku. Nor bere burua mai Eta orain, pa horitz du. Bueno, gogoratu, domeko honetan, bilbon, manifestazioa orduatetan. Vale? Joan Dano, ke? Eh? Eta gero herri bakoitzean, eh, arrastiko zeiretan izango dala. Eh, bueno, gauza bat aklaratik esaten eh, dugunean emakume langilea, ez dugu esan gure lan, lanean dabilen emakumea. Langilea esaten danean, esaten dugu erdaz dana obrera. O sea, da konzepto de clase, vale? Ez bakarri que lan hiteten dauen... Emakumien txako. Hori, aklaratutea. <risa> Ia, eta, bueno, oine... Iunek esango zku zenbaki zen, nora ditu? E, e, da, bederatzi lau lau bi bat zazpi zero, zei irurogei. Errepikatuko gu. Zei, Bederatzi lau lau bi Zazpi zero, harkatu erratu gara. bederatzi lau, lau bi bat, zazpi zero, Eta Irola iratea bakarrik ez deko teléfona. Gemai eta weba bebaideko. www.sintominio.net Irola, barrabaja Irola. Eta hemen, irola, arroba, Eta ez zildominio.net deitze hartzeko parte Animatu Animo Bueno, oso ondoneskak Eta mutile Ia, guadria, oin Barriro ingo txuegu galderatxuet, bai? Bale Suen iritsi egur egu jake Aber, ingo guberba ordenean, bai? Ordena, Gara, ondo bortu alkarrez. Ja! E, oin, gure gu joekin, ire zuen inguruen, ba, zelan ekusten da zuen, gizonen da emakumen arteko berdintasune dau, ze ze itzen dau gehu gizon eskoek, emakume eskoek zuen inguruen, izan da zuen herrien, eskolan, e, familien, bai, apurtzuet zuen iritzien. Ba, ba, nire zazte iruditzen ondo, pues, em... Emako mena eta pues, em, ez dago behar dintasun asko zen Mutu eka dira ez emotatxe ez dakitea hausen zen, lehen antzinen pues, emotatzen diru gehiagun ezkei baino eta pues, ez dazte iruditzen ondo eta nirea pues, amapalak ezaren honen moduan hori e, e, lagunari eitotxila pues, Ez da bolin baina da bolin antzekoa eta pues, e, gainera, hiltzen dire, zan, mutile batzuek adiez, zen arg batzuk eta nobi batzuk hiltzen da hori bere, e, bere umeak oza bere umea, bere mazteak, eta. Taina beti hiltzen da hori neskak, batzuetan alda izan mutile bat hiltzea, baina gehienetan dire neskak. Eta bain ikusten datei bai kalea egoten garela egoten gara, eh, igual da mutilen bat baina generala neskak eta herobestalde batetik eh mutiak Ni ustat pues es eh garela Ez gare lagoten asko muti, ilegaz e, pues, alde batetik ezaten duri ez asko palaurotak eta bezaz dugu pasetan oso oso ondo. Eta zatetan dozkoe batzatagapurretz hartu. Eta ikusten duri ez gauzarrarrak. Eta oraintze, egu, egiune june, esango dugu web, e, larra betxuko martxak sortzi. Martxak sortzi. Aste artea, konzentrazioa eta ondoren txekimore kale-skale. Gauza da, zeu zermorea ekarri behar du. E, martxak sortzi delago. Eta, hasiko gara, zaspiretan. Larrabetzuko plazan. Bueno, eta, ba, purbete son eritxie eh, mondosue. Eta, jakingura neuke, ia... Ia, zelan, eh, zelan, eh, pasauko dozuen eh, aurtengo marchoak sortzi, larrabetxun geldituko zarien, bilbora etorriko zarien, ze baki zue bilbondala, eguerdi eh, cordu batetan, manifestazio nagusia. Edo, larrabetsun egongo zarien, zeringo dozuen. Edo, se, zelan, pasauko dozuen marchoak sortzi? A ber, nik ez dakitzer ingoan, baina, ni eskola ibangunaz zelan, zelo zermorea gazedo lan baina... Martxak sortzan igal lator bilbora edo espatuko larra betxun. Buen horain, Paul. Bueno, pues nik e, egongonaz familiagaz eta igual nirean maian godan manifestazioa eta eta pues nik egongonaz nire haitaz eta nirean Eta pues ikusikot igual manifestazioa telebiztan eta... Ben ba, ni segurazken dira madin segurazko han go direla Bilbao maianik igual noaniela unekin larabeztura porque da burbilla beta bere Eba... <coughs> bai porque naiego larabecho. Eba, ni estaba indreurasak. Yango, <coughs> di... o sea, niaba <coughs> yango da la manifestación era ta pues de unas lagunegas sin más Eta lide que se no modo pues se la mango a hacer. Azte honetan. Eh, Zaiatuko naz. Ni ez dakitzen lan uspatuko doda nondiño. Bueno, eh, brengoa. <risa> eh, ni ere ama seguramente, eta ni familia, pues ni aizpania iteta seguramente joango dire bilbora. Baina ni seguramente elituko nazela arrabetun, porque pues, igual bilbon galtzenaz eta eskola ere aramango pues, esak kamizeta more bat edo, tzapa more bat edo. Biz, pues, nik editu konoz seguraski larrabetsu, eta biz, pues, nire eta osa bat segurazki seguraski joango diela manifestaziora. Eta gero, besta batetik nik e, olan ulertzat martzoak zortzina baina, e, olan, e, San Valentin eguna moduen ezotzat ez ikusten asko sentioz, ze neskei, zein mutilei, Trate behar daki egunero ondo, ez? Holan, gaur da, martzak sortzi, hazik e gaur trateko ondo, baina bihar txartu. E, San Valentinen berdina, ez da, eguneroa maiteko txeteta bihar ilko txet, ez, da, egunero maite txotxezu, eta martzak sortzi eguneroa respetatzen dutxezu. Egun, baina, hiri, e, esasunazuk, <coughs> martxak sortzea ezeko dagozula zentida ez eskola, ze, trate da txetxarra Neskai, oza, berakit late bat batxela mutei eita neskai belde, baina asa, late batxe etxalagu. hori ulertzen dut, que holanda ospatzeko da, holanda jendeak konturatzeko, baina ezak, como e, kaur da martxak sortxi, nire txetondo, nire, aiz, nire zi, aizpari edo emakumeari, baina bihar e, engodotxe dela zehozer baina bai, da auspatxeko eta jendeak onturatzeko gauzetazeta. Eta bai, ikustatzen sentida, baina hori. Bale, eee, eh, bueno, eta, bueno, besterik beste puntoik ikusten dozue, berbaitiko? Ez, ez. E Segure dauzua gortu, juna gure dauz auserezan. Gagoratu, ez da ez, inderkeriari ez. Eta orain abesti bat jarriko dugu. Itzaren, haup patletik. <risa> Real erigira baztera, eh? A ver, no erudate, Ni segura esquiva no al. Ni me vay. Pues ni es. Pues ni vay. Eh. A ver, se gaiti castell. Herriarte con oh. lo de sala. <Sí. risa> Gure barneko griñak konponu ditzala Azareko liskarretan laguntza askoa Muzikaren doiua Eta bakian itzesko aukera sortza Emusio sortzaiek Dugu alboan, musikaren doiua Bueno, bueno, bueno, ba, joango gara bueno, va Joan Gogara hau eta ba bueno, e, e, berbaiten e, jatsuen e, hau honen e, asmoa da, ba gero sta gitxike gitxike saioak e, Joanhala, ba desagertuten joatea eta la cuadrrik bere saioa, ezta. Hoi momentuz eh ba lagunduten gabiz leango saioa dalako, baina eh etorgizuna neurek orango dabie, euren e, euren saioa. Eta, ba, bueno, ba, ba besti barik, e, ba, gurbero bat, eta urrengo lag saioan zailoan topa barte. Bueno, cuadrilla, urrengo erarte, bai, placer bat izanda, meno egotea su cast bai, eta ikusiko gara la edo. Bueno, urrengo erarte. Eh, ba, ah, agor eta, pues, ondo pasa, eta, pues, Gogoratu saiatzea ez kontaminetan asko, alike ta guztien eta pues hurrengora arte. Gogoratu seguramente izango dela Ilabeetan baten. Agur. Eh agur eta pues ando paseos eta kontaminetan, eh, em em ondas te penas sue que haitutea, pues una fastidia un poco. <risa> eh agur. E, ni arte partina zangoen eguene urrenguan igual eh, parte hartu baina oso ondo pasatu dut agur Espero beste egun baten etortzat oso ondo pasatu dut eta goberatu parte hartu eta manifestazin ora joan eh? Pues ni pasatu oso ondo eta hola, egonaz oso gustora goberatu ezaztekon bederatzi lau lau bi bat Zazpi zero, zei zero, deitu. da deitu. Bai, em, egongo gara menitzerotene izango da hilabetan baten, pasau guzonde eta gogoratu betirako, eskontaminetako goazela beste dago iango gara gara eta txarrau, eta emakume zein beste mutil bat dauna pasetan txartu, pues, errespetatzea. Bueno, ondo pasau martzoak sortzian, eta ba... Uh, Zaiatu ez, botatzen plastikoak lurrera, ze ditugu basurak, eta bueno, ba, e, zaiatu bebaie martzuak sortzikoa ba, egiten, emakumeak errespetatzen, eta ba, ondo pasa, eta, eta agur. Bueno, pues ni kozeo guztore gona esamen, eta pues agur gogoratu ez kontaminatu, eta eh, martzoak sortzi, eh, a berzeo zertarako balio badeguen. Eta, eta orain, nahi bada zuen deitu. Agur Atleti Klux! Ez da ez, ez! da ez, indarkeria ez! Ez, da, ez, inderkerial i yes. ez. Agur! Urren doi nartze! Urren doi nartze! Oan dar baitau katurrumaka, banoak talagunak da bernandire la dioma izak. Yuriolia venga by ba, by go i errepide un galdikait zakara lay your bad that i tell you i can por errepide un gaurberri abesti berri bat irazteko da aztu ez dulora GESTA NEREN TXISTE BAT Gau hartzerako altxasu Zenbat putrezeruan Txarren onena honena, esan du batek iko volumena Bora ez du esan azken Eta atzean utzi dugu jainko paganoa zur berituta indartuta bat eginduguen bi de laguna infernuan zeruan bañola e rapidean galdikait zakaron Layover, I'll tell you what can't go. È rapida angalberi, a vesti ber riva ez Astu questo nun ora. Astu questo nun ora. È rapida angal di caita carà reppide angaurberry adesso ti è arrivati dal vecchio town questo è